Істота викликала жахливий образ того того птаха, того грифа, підказав старший наглядач. А це виставило всю нашу місію в такому спотвореному світлі, відтоді я не можу до пуття ні поїсти, ні поспати. Власне, боюся, як би не довелося просити відставки. Не раніше, ніж ми закінчимо з тим, до чого взялися, твердо сказав старший наглядач. Гадаєте, що мені самому до вподоби картина? споживання стерва. Ви повинні зібрати більше інформації. І Деві Енн нарешті ствердно кивнув. Звичайно, він розумів. Старшому наглядачеві не більше хотілося стати причиною ядерної війни, ніж будь-якому Гуріанинові. І він якомога відкладав момент, коли муситиме на щось зважитися. Деві Енн змусив себе провести ще одну розмову з Дикуном. Вона виявилася просто нестерпною і останньою. На дикуновій щоті з'явився синець. Схоже, він знову чинив опір Маувам. Власне, жодних сумнівів, що чинив. Він робив так уже не раз, і Мауви, попри всі свої намагання не завдавати шкоди, ненароком наставили йому синця. Можна було сподіватися, що Дикун помітить, як ретельно вони намагаються не завдати йому болю і вгамується. Натомість складалося на те, що переконаність у власній безпеці тільки заохочувала його до ще більшого опору. Ці не великих приматів порочні, порочні, сумовито розмірковував Деві Ен. Понад годину змарнували вони у непотрібній балаканині. Нарешті Дикун сказав з несподіваною воєвничістю. «Скільки, кажете, часу, ви нещасні вже тут?» «П'ятнадцять ваших років!» відповів Деві Енн. Збігається. Перші летючі блюдця помітили якраз після Другої світової війни. А скільки ще залишилося до ядерної? Хотіли б ми знати. З мимовільною щирістю відповів Деві Енн і враз спинився. А я гадав, що ядерна війна неминуча, зауважив Декун. Минулого разу ви згадали, що чекаєте зайвих десять років. Ви сподівалися війни десять років тому, чи не так? «Я не можу з вами торкатися цієї теми», – сказав Деві Ен. «Ні», – вирискнув дикун. «А що ви збираєтеся робити далі? Скільки ви ще чекатимете? Чом би ледь-ледь не підштовхнути? Не чекайте так просто, грифе. Почніть війну». «Що це ви таке говорите?» – Деві Ен скочив на ноги. «Чому ж ви тоді чекаєте? Ви, паскуди!» – він вимовив якесь геть незрозуміле вставне слово, а потім сказав далі, задихаючись. «Чи не те саме роблять грифи, коли якась бідолашна, нещасна тварина, а деколи й людина занадто довго конає? Вони не можуть чекати. Вони вихором кидаються вниз і видзьобують очі. Чекають, поки жертва знесилиться і просто прискорюють її скін». Деві Енн мерщійно наказав вивести дикуна і пішов до себе в спальню, де його нудило кілька годин. Слово «гриф» Лящало у нього в вухах, а картина конання не зникала з передочей. Ваша Ваше високосте. твердо сказав Деві Ен, я більше не можу розмовляти з дикуном. Якщо вам потрібна інформація, то я не в спромозі вам допомогти. Знаю. старший наглядач мав виснажений вигляд, та паралель з грифами дуже важко сприймається. Зауважте, що цей образ на нього не впливає. Великі примати проти таких речей мають імунітет. Вони черстві, безжальні. Це становить частину їхнього способу мислення. Жахливо. Я більше не спроможний збирати для вас інформацію. Усе гаразд, я розумію. Крім того, кожне додаткове повідомлення лише підтверджує первісний висновок. Висновок, який, гадав я, був лише передумовою. Він сховав свою голову, торкнуті сивиною руки. У нас є спосіб розпочати для них ядерну війну. Так? Що треба зробити? Це щось надто прямолінійне, надто просте. Щось таке, що ніколи б не спало мені на думку. І вам також. А що саме, ваше високосте? Його серце стислося від страшного перечуття. У мирному стані їх утримує те, що жодна з двох майже рівних сторін не важиться взяти на себе відповідальність за початок війни. Однак якби одна сторона наважилася, то друга, ну скажімо прямо, відплатила б сповна. Девіен кивнув.